Du får berätta när hur hur du blev AIKare. Det är ju ljudtestet jag tänker. Eh, uh, ja just det. Hur jag blev AIKare exakt är ju svårt att definiera, men uh, jag vet att jag var på min första AIK match eh uh, som jag kommer ihåg var 1979 på Johanneshovs IS stadion, AIK självte i AIK i någon slags uh, SM-final i hockey tror jag som jag också minns att AIK förlorade om jag inte är helt eh, snett på det. Eh, så det är mitt första AIK-minne om jag där och då beslutade mig för att eh, bli AIK eller inte, det låter jag vara osagt. Men ja. det var i alla fall min första AIK-match som ja. jag minns. You know what it is Ja, eh, hej och välkomna till Radio Rosunda episod nummer 8. Eh idag med mig Christoffer Svanemar och Björn Engebo. God dag god dag. Eh med oss har vi idag som utlovat en riktigt tung gäst i form utav Björn Västerström välkommen. Tack. Grymt. Eh, vi tänkte börja lite grann och bara fråga så här rakt på, hur länge har du egentligen varit aktiv inom AIK nu? Mm. Jag eh, räknade faktiskt ut det i, inför den här säsongen för att Andreas eh, Alm, våran chefstränare, eh, hade ett resonemang om att det var väldigt många som var väldigt nya eh i AIK i olika ledande positioner i form av styrelse VD, marknadschef och såna saker. Och då tittade jag lite grann på det och eh jag hade två säsonger som spelare på pojklagsnivå upp till jag var 16 eh i AIK och sen så hade jag några år som idéltränare pojklagstränare för pojkar 86 var min första kull som jag tog med han eh och de sammanlagt med de åren som jag varit anställd så gör jag min 17:e säsong i AIK 2013. Det är ju att imponera. När du, nu tog jag an de här 86:orna var det liksom de som började som pojkar som 5 år eller var det liksom lite, eh, lite äldre än så? Mitt första år med dem tror jag var när de var 11 eller 12 i min synsätt exakt. Det är, väl, det är där någonstans man börjar plocka in riktiga tränare kanske. Ja, så kan det vara. Eh, så kan det vara. Jag har själv en i i verksamheten där för jag frågar. Men hur kom du hade du varit tränare någon annanstans innan eller var det var bara ett intresse som gjorde det? Nej, det var en kombination med att jag började ute på Bosön och skulle plugga lite idrott och eh, idrottskunskap eh och min lillebror som är född 1986 spelade i AIK. Mm. Och då eh, knöt jag mig till det laget och eh, ja, på den vägen. Okej, okay, men det det är ju som sagt ju jättemånga år i AIK. Vad vad har du gjort liksom genom vägen så när du Först var det de här första det var ju pojklag men sen så har det gjort jobbat genom flera delar av verksamheten. Mm, precis. Jag har väl haft både administrativt kopplade tjänster på ungdomsfotbollen och sen har det varit mer av rena tränarkänster på ungdom. Eh, jag har varit kopplad till Samarbetsklubben Väsbö. Eh och sen har jag varit på seniorsidan då med spelarbevakning, scouting och som sportchef och ja, så där. Och som tränare också en en period. Ja, ah, precis. I i, i A-laget alltså. Det är helt rätt. Eh jag vet att Christoffer som sitter här bredvid mig, han har ju faktiskt haft det som tränare det mm. en period mm. i, i ungdomsakademien. Mm. Det, det är ju du som är talangen fotbollsmässigt, talangen här av oss två i alla fall. Ja. Eller <laughs> får ju jag säga att Björn säger om det. Ja, exakt. Jag det var väl en väldigt kort tid. Jag valde ju att satsa på en annan bollsport mm. istället. Men det var det var väl dig och Micke då va? Det är riktigt, det ja. är riktigt halt. Men sen så nu är det ju nu är det ju sportchef tillförordnad men ja. sportchef. Är det där du det var ju ganska nyligen men då har ju varit där förut och chefsgaut och, och chefstränare. Ja. Vilken roll ser du dig helst i? Ehm, um, ja, jag är inte så titelstinn på det sättet. Uh, jag tror att det uh, någonstans så tror jag AIK mår bra av uh, vissa multifunktionella människor som kan verka i flera olika roller eh och på så sätt få någon slags kontinuitet i organisationen. Eh men jag tror att eh eh rollen precis brevetplanen är nog den som kanske passar mig bäst sen som det handlar om att bara bevaka spelare eller att även arbetsleda, leda team och eh rekryteras spelare i form av sportchefsrollen så så tror jag kanske att det är de två rollerna som är eh ligger mig varmast om hjärtat. Mm. Det, det alltså du för att förtydliga det är sportchef eller som som scout eller som chefsscout. Det som du är att den där nu eller det som du har varit. Ja, precis. Ehm jag gillar den dagliga verksamheten men men eh, jag tror att jag eh, kanske gör mig bäst och mina egenskaper tror jag kanske passar bäst eh, vid sidan av planen. Mm. Mm, det det är jättespännande efteråt. Det är väldigt många som har funderat kring just det här vad vad Björn egentligen vill för att vi vi känner ju också att du har ju varit länge i AIK. Du är ju på något slags rutinerad ledam i AIK. Du när jag precis som Almgren sa så är det många som har lämnat och försvunnit och mycket nya. Men du har varit här länge. Ehm um, och så tänker vi också för vi hade ju för några veckor sen så hade vi Jens Andersson här på besök. Jättebra gäst, uh, jättebra sportchef. Eh uh, men han har ju nu sagt upp sig och som vi tolkar det som lite som um, av familjeskäl helt enkelt. Han behöver tid för familjen och det här är ett heltidsjobb en livsstil precis som du också nämnde innan här. Hur hur hur gör du för att det inte ska bli samma sak som för Jens eller hur vad gör du för att inte hamna i den situationen som Jens har med mig? Ja, jag hamnade nog i den situationen. Jag är ju som det som moderniteten separerad eh mm. med min familj och det är klart att det är eh är delvis tror jag en, en konsekvens av eh, att jobbet blir en livsstil och den tar väldigt mycket energi men det ger också väldigt mycket energi och då hamnar man i ett slags vägval där man eh tänker på hur man ska investera sin tid och vad man får tillbaka av det. Mm. Ehm så att eh, för min del så så tog det den vändningen. Ehm jag heter stora delar uppväxt i i, i omkring Sollna så att det det är liksom min Min hemmaklubb på så sätt mm. för många AIK är AIK en väldigt stor klubb och väldigt kanske abstrakt på många sätt, men för mig är det inte eh det är inte en stor klubb än vad ehm ja, den lilla lokala klubben i, i på landsorten är för för den som är uppväxt där. Det mm. är AIK är min lokala klubb på det, mm. på det sättet. Ehm um, så att um, ja det är också något som jag brinner väldigt mycket för. Ehm um, och ja jag tror att jag tror att det finns stora fördelar och förtjänster i att ha en viss kontinuitet. Sen finns det alltid uh, utrymme för att ta in nya impulser och nytt blod och så där men ehm um, mixen av det någonstans tror jag är det är som tar klubben framåt. Jag jag står att för det det, det, det låter ju kanon men jag tänker du verkar inte som att du har någon särskild prestige känsla är du nämnde att du inte var så en titelstinn. Ehm um, för att du var ju då innan Alex Miller så var du ju sportchef och sen så blev du tränare. Eh uh, och där blev du väl i princip lovad utomsett att du skulle få ta över igen efter Alex Miller. Ja. Hur var um, det var så så tycker jag att det var lite trollande med titlar där som jag tycker att det är kanon och det fortfarande är kvar men en mer prestigefull person kanske hade känt sig manad att hitta något annat att göra. Mm. Kan jag tänka mig. Så kan ni säkert va. Jag utgår ifrån mig själv och mm. från mina värderingar och de de har lett mig någonstans till att eh, konstatera att eh, när ARK kom må bra så mår jag bra mm. och om ARK inte mår bra så kommer jag jobba än hårdare för att ARK ska må bra. Mm. Eh och då mår jag bra igen. Så att det här någonstans är vi. Ehm men jag vet också jag är medveten om att och den där resan är väldigt väldigt så att säga guppig mm. det är en terräng där man där man försöker förutspå saker och planera för att allt ska gå väldigt bra men man är också väldigt medveten om att det kommer inte alltid vara så. Ibland går bollen inte in helt enkelt Nej. och då måste man någonstans ha kraft och Och energi och ge till de som som kan förändra det och det mm. tror jag någon med en viss historia och en viss kontinuitet kanske är bättre på än någon som kommer direkt utifrån. Mm. Jag vill bara återknyta vi nämnde tidigare Micke Stare. Ja, mm. så du och Micke Starer jobbade ju väldigt tätt under många år tillsammans. Ni jobbade ju alltså redan med Christoffer här. Eh, ja det är många år sedan. Ja, och ni var ju liksom ett super tight team. Jag jag kommer ju fort få ett av de starkaste minnena från Guldet fortfarande är ju när Micke Starer springer till dig och kramar dig i slutsignalen. Så jag älskar det ögonblicket. Nu är Micke Starer nu han i en av de värsta klubbarna i Sverige. Hur är relationen idag? Eh, mm. våran personliga relation är god. Så det det handlar om eh äh, äh, ja det handlar om någonstans att ta respekt för att alla gör sina val på något sätt. Jag uppenbart har gjort mina val. Jag är i AIK, och jag har förmånen och får vara det. Eh, Micke hade en annan strävan och en annan längtan där och då eh och sen så har han då via Grekland fått möjligheten att komma tillbaka till svensk fotboll och då var det IFK Göteborg som var aktuellt och ja, jag tror att Micke i mångt och mycket är en professionell fotbollstränare och det har jag respekt för precis som att han har stor respekt för att jag är en professionell AIKare tror jag. Ja, för det, det det precis. Det är just det också. intrycket man får när man sitter och lyssnar på mm. det du säger nu att ja. det är liksom det är inte många som jobbar inom AIK som man någonsin har kunnat känna att det är genuint AIK hjärta liksom. Men hur säger du det? Det har jag känt Norling känner man det för och man man känner ju det när när du pratar här också men mycket star upplevde jag i alla fall alltid som han var han gjorde ett jobb där och han gjorde det väldigt bra i alla fall till en början men man man fick inte den känslan av att han tyckt han älskade inte AIK även om han kunde säga saker i media för att fanns en vill höra det. Lite som Mats Olsson inte älskar AIK. Nej. <laughs> ja. Nu vill jag inte jämföra de två så. Men Nej. men <laughs> ja alltså det är klart att i som AIK är så vill man ju alltid höra att de som är i AIK verkligen liksom har det hjärtat. Man vill ju höra Ibrahimooro säga det nu efter inte ens ett sätt år i klubben så vill man höra han beskriva sitt stora AIK hjärta men vi har ju fått uppleva det ett gäng gånger liksom och och där så känner man ju någonstans att man hellre inte säger någonting än att man går ut och pratar om det. Absolut. Är det där någonting som bara så här spontant? Är det där någonting som man pratar med spelare om att liksom gå inte ut och göra det för att du vet aldrig vilka vägar som som kommer liksom? Det är helt riktigt. Eh det gör man och sen så är det alltid en så sägen en, en... Ja, det är en det är en balansgång och går i det där för att folk måste få vad de de är. Det är för det är därför vi har rekryterat dem. Däremot så kan vi informera om hur AIK fungerar. Eh, Lasse Pettersson som jobbar på AIK som har jobbat där länge med. Mig, han har jobbat över 30 år på AIK, vilket är min sagt fascinerande. Han är evenemangsansvarig. Ja, är det precis. Det. Han han sa en jävligt klok sak eh när jag började på AIK, han sa att allting som vi gör i AIK förstärks och det är ungefär det budskapet vi kan sända. Så att eh, gör vi någonting bra så får vi troligtvis obefogat mycket bra <gryck> kritik och gör vi någonting dåligt så så blir vi ohörhört nedtagna. Eh och eh, den resonansen måste man ha någon slags respekt för i i det man gör och ehm eh, som sagt provocerar man det för mycket då kommer det ju märkas åt ett eller annat håll. Mm. Nej men det är det är inte så att jag tror ju också att om om en spelare har en bra agent så tror jag också att man får lite tips om hur man ska prata med media och så där då. Vi det har ju varit jag har varit ganska förskonade på sistone ända sen um, Valdåt lämnade egentligen så är det väl inte så på gott att ut att prata till media och klagat över bristande speltid. Det är mycket som media har försökt söka upp kan man väl säga men där det spelar med ganska jag försökt att avfärda det. Mm. Men man lyckas ändå vinkla det ganska lätt i media oavsett trots uh, att man nekar som spelare. Mm. Ja, men så det är det schysst att um, spelarna får ju höra tror jag att vi så har ju kloka personer runt omkring sig som talar om det vet du. Det är ju ingen supporter som vill höra en spelare klaga på bristande speltid aldrig. Nej eller ja. <laughs> Alltså om man inte är nöjd så ska man väl säga det men, ja, men då... det är väl fel och ut och säga att man ska gå som bossman och att, alltså såna saker det det är en viss skillnad liksom. Ja. Jag vill aldrig höra någon gå ut och säga att de är nöjda över att de inte får spela, det är ju värre. Nej, men då kan man ju göra som Partan till exempel som bara kämpar på och som sen har välkommit på planen är bäst på planen. Eh det tycker jag gör lite bättre. Så kan man göra. Ja, så gör ja. man ju. Och sen precis. Men Partan har vi nämnt många gånger då kommer den man morgon hem han borde vara en som är nummer 1 som alltid tar ut varje vecka. Det kan väl hälsa. Okej, okay. det ska här. Men om vi går in på om vi går in på det då. Nu är ju du som är ytterst ansvarig för för trupp och tränare mm. och och allt sånt. Sen får vi se hur lång tid framåt du kommer vara det. Eh men du är ju just nu i alla fall. Och hur ser du på hur ser du på det kommer ett fönster. Det är ganska långt till det, men men ser du att AIK att vi är nöjda med den truppen vi har eller ser du att vi det är vissa positioner vi måste förstärka på eller det är ju alltid så att när när när det ena fönstret precis har stängt då inledde vi någon slags inventeringsarbete av den truppen som vi har idag och än så länge så har vi ju förhåll oss till ett antal träningsmatcher utan tal tävlingsmatcher. Eh och som sagt balansen i truppen är, är alltid eh, svårt att ändra med ett fönster utan det brukar ta lite tid. Ehm och vi har väl en en sämre konkurrens i ytterzonen vad vi har centralt i planen oavsett lagdel vi pratar det det är vi medvetna om men samtidigt så så kan vi inte bara ta spelare för att konkurrenssituationen ser ut så, utan vi måste alltid försöka hantera pengarna på ett på ett varsamt sätt och hitta rätt spelare. Och därför har vi försökt under under vintern framförallt och lite grann under våren här att hitta kanske interna lösningar istället för att ta det utifrån för att det är alltid billigare och förlänga än att köpa nytt. Men jag jag måste fråga där. Ehm um, för jag har sett att du har pratat som att AIK behöver förstärka i ytterzonen. Och jag vet inte jag är inte helt överens med det. Alltså jag ser ju att ytterzonen kanske underpresterar till viss del. Det kan jag hålla med om. Men däremot så tycker jag att vi har riktigt bra spelare i ytterzonen. Vi har Emotoomba och Nabil och vi har DG eh Atakora Lundberg så ska många spelare nu räknar jag som räknar i ytterbacksituationen också i ytterback Ja, ytter... det okay. är det. Okej. Det nu är bakna ju till ja, lite. Ja, så vi, där precis, där har vi ju vi har två två första ytterbackar som har varit bra. Och sen så Det heter det... riktigt. Ja. Mm. Och okay. okay. där var det ju också prat om och som Jens också kunde säga i programmet när han var här att det var väldigt nära med killen från BP där som gick till IFK Göteborg också. Ja, han valde mellan AIK och Göteborg och skälet till att han valde Göteborg som vi har fått förklarat för oss, det var ju att vi hade Nils Erik Johansson och mm. det betyder väldigt sparsamt med speltid eh för för Ludvig. Eh det var hans gissning i alla fall även om vi så att ni slåss ju på på lika villkor så att kom hit och visa att du är värd att spela istället för att oroa dig för det. Mm. men eh, ja han valde Göteborg eh vilket jag kanske som någon slags objektiv åskådare skulle kunna se som ett ganska klokt val ur deras konkurrenssituation. Eh nå är ju då dessvärre för hans del blivit skadad så att han har ju inte fått visa sina kvaliteter, men det är en extremt bra fotbollsspelare och han kommer bli jätteduktig. Ja, jag tvivlar inte heller på det. Jag har varit eh, jag hade gärna sett honom. Jag men om Nils Jerik är fantastisk, jag vet att du Björn, mm, björn. panelmedlem Björn alltså, du uppskattar Nils Jerik något otroligt. Mm, jag han tycker han också favorit, att björn. Nils Jerik är riktigt bra, men sen vet jag också att han eh, har sina brister. Han har sina brister och framförallt så blir han inte yngre. Ja, det vill kanske mest där som jag hade sett att han mm, det hade kom in inte Ludwig Hellre blivit. Nej, men mm. har det för mig. Det är bra, bra poäng tycker jag. Ett par, ett par ord till i så i alla fall nej, det det. troligtvis. Eh ja. ähm, Nej, men så där men hur eh äh, vi pratade lite grann innan och vi har fått reda lite grann på att det har varit en resa till äh, Mariahamn. Mm, var, vad tittade på i Mariahamn? Ja, jag tittade på matchen som jag gör ganska många dagar. Ja, jag oh, oh, självklart. Tittade du på något i särskilt i den matchen? Eh, nej, inte initialt utan det var en ganska neutral resa på du så vis. Du var sätt. på en kryssning och så stannade du kvar liksom. Nej, jag hade ha båt. Nej, jag var inte på någon kryssning. Eh, jag åkte dit för att se matchen helt enkelt och det det är ett led i att vi försöker inventera spelare som finns i något sån här närområde hos oss så mm. vi tror att det anpassningsperioden är kortare ju närmare vi hittar spelaren hittar vi honom i ungdomsakademien så behöver vi ingen anpassningsperiod alls och sen så så att säga stegrar anpassningsperioden utifrån eh, avståndet som vi mm. hämtar in spelaren ifrån eh och därför försöker vi och ja därför kan man åka till Åland och titta det är inte så jättelångt faktiskt Nej, precis, så det det är enkelt att ta sig dit. Eh mm. så så det är det är bra. Eh men det det andra det annat är planerat också. Vi skulle enligt Afto Expressen så ska du ut till Brasilien. Sydamerika Sydamerika sa de. Det blir väl där. Sydamerika ja, där. Precis. Ja, berätta. Eh ja, precis. Vi har en en resa inplanerad till Buenos Aires i Argentina där vi ska besöka Boca Juniors eh och det eh, handlar mer om att eh, inventera möjligheter till eh, lite större klubbsamarbeten mm -hmm. så att säga de ja de kontakter som vi har i utlandet idag är väldigt mycket eh, agentbaserade det kan man konstatera att så så funkar det idag de agenterna som sitter på på makten över spelarna eh när det gäller transfers och det det är rimligt eh, på alla sätt att att det är så. Och det finns uppenbara fördelar med det. Så att det här behöver inte stå i motsats till någonting annat utan idén här är att titta på lite mer eh, klubbgemensamma värden eh men även också givetvis på spelare. Så att eh, jag och Johan Si åker dit och ehm ska träffa ett gäng glada argentinare. <skratt> Halle tror jag att de. Ehm så får vi se vad det blir för någonting och vad det leder till. Men är det helt förutsättningslöst nu kan ni eller har ni liksom upparbetat någon typ av idéer innan ni ska prata om? Ja mm, vi har gjort. Vi har ett jag kan kalla det för åtta punktsprogram, vilket mm. låter jävligt ambitiöst, vilket det viktiga det är förhoppningsvis är också eh som vi har enats om att de de punkterna ska vi diskutera under de här dagarna som vi är där plus att vi ska titta på lite matcher och eh, titta på deras anläggningar framförallt så vi håller på och skissar lite grann själva på hur vi ska kunna utveckla verksamheten här hemma och då är det bra att hämta inspiration från en klubb som jag tror i rankad topp 5 just nu bland klubblag i världen. Men kan du utveckla lite här med det åtta punktsprogrammet eller någonting du vill berätta mer om som själva... är något som är intressant? Ja, själva punkterna kommer nog inte att utvecklas så mycket så utan de, de vill vi nog ta med med Bocka Juniors först och sen så mm. får vi se vad vad det så att säga leder till men eh, man kan konstatera att det traditionella utbytet mellan klubbar brukar vara spelare på lån eller transfer och eh, det här omfattar minst sju andra punkter också. Mm. Ja, där då kan man ju fundera sig till de andra punkterna. Ja, det kan fås med lite en liten äh, sån. Men det är kul att du det är kul att du nämner just samarbetsklubbar och så där för det har vi berört tidigare i det här programmet. Eh där vi har avhandlat ganska mycket med Väsbys gamla ordförande. Eh nu finns ju inte det samarbetet kvar och det är ett samarbete som har varit otroligt gynnsamt för AIK över lång tid. Eh vad betyder det att ett sånt samarbete inte finns kvar? Ja, det betyder det betyder två saker. Det betyder att vi har pengar och gör andra saker för bland annat. Eh, men det betyder också att vi måste hitta andra vägar för de spelarna som är precis eh, eh någonstans mellan eh startelvan och A-truppen, ska det väl säga, de som står precis på sidlinjen egentligen handlar om. Ehm, och vi har ett, ett gäng spelare utlånade i år igen. Eh, och det är väl egentligen det som har ersatt eh mm. den idén som vi hade med klubb när vi när vi gick in i Väsbry så var ju det fyllt ut. Vi gick in och tillsatte tränare och folk hade folk i i styrelsen och så där och det är klart att eh det blir kostsamt. Eh det kostar tid och pengar och och på alla sätt ett stort engagemang. Sen har det ju också givit sig ett bra utfall. Det hade det i alla fall under de åren sen såg nog vi att det utfallet skulle minska ganska drastiskt och det var då vi valde att att avsluta. Eh det hade ju också ekonomiska eh förhavanden varför vi varför vi valde att avsluta. Så att ja, det till viss del så så kan jag ju inte sakna det men på andra sätt så ser jag att det kanske inte är framtiden att ha full kontroll över en annan klubb utan jag tror att framtiden är att försöka hitta en unik väg för varje spelare istället. Mm. För problematiken vi pratar om då är att dels så tappar man eh man tappar kontrollen över sin egna spelare. Har ni en spelare som ni ser i framtid som höger mittfältare så vet ni att ni kan matcha han 90 minuter vecka ut vecka i veckan och utveckla in en hyggligt bra och hög serie och i en miljö som är så lik AIKs som möjligt liksom. Medans man nu i stort sett släpper kontrollen över spelan men hoppas att den nya klubben har ju egna ambitioner och egna liksom. Så där de är ju mer resultat uh, inriktade än vad Väsbry kanske var utan det var mer att få. Men kan man inte få tillbaka alltså pengarna, säg spelare som Backman och Kwaison till exempel som har gått via Väsbry. Eh, uh, får man en försäljning på dem så går man inte hur stor hur pass stor var kostnaden egentligen mot vad man faktiskt kan få in såna spelare kanske inte hade varit i AIK idag om inte Väsbjade funnits. Nej, det hade men de inte varit. Eh det är helt riktigt. Eh sen så eller det kanske de hade varit men inte på det sättet och kanske inte i det skicket som de kom framför att Eh, så att det, det är alltid svårt, man kan vända och vrida på det Och sen handlar det ju också om att man ska hitta den klubben Som är beredda att liksom släppa sin egen identitet För det handlar ju mycket om det Och mm. Väsby där och då var ganska skällöst Om man ska eh, vara hård Och det är att deras tre supporter har varit tydligen ledsna Ja precis, nej men så är det Och, och, och det är klart att eh, det, det är inte helt enkelt Och så var det ju faktiskt om man ska dra... Eh, eh historien ännu längre bak med Kaffeopbra också. Det var ju inte heller någon klubb med någon någon större fanskara Nej. eh på det sättet och det Ehm det är inte helt enkelt att hitta den typen av samarbetspartners som ändå måste någonstans vara med och bidra och det var ju där det sprack till slut att mm. vi fick driva två föreningar framåt det har vi liksom inte varken muskler eller pengar till. Nej. Nej, det det var det var det påminde väldigt mycket positivt för det. Det är en annan sak som vi uta nämnt nu om apropå återväxt så är det också ledar återväxt eh att vi kunde skola in tränarna där innan de kom till AIK också. Att det var en naturlig gåtväxt. gick man till Västerås så skulle man sen gå till AIK. Eh mm. i princip så var det som. Det idag så har vi inte riktigt det och vi har pratat tidigare om det vi ser ingen riktig naturlig efterträdare egentligen till vår nuvarande chefstränare Andreas Alm. Hur hur jobbar man i AIK för att alltså nu hoppas vi ju att Andreas Alm är kvar 15 20 år eller tills han går i pension. Det är det optimala, men man måste ändå ha en plan för vad som händer sen. Ja det det är klart att det är så och den planen är är väl egentligen tudelad att att del som det om det blir någon slags kortsiktig ehm det eh, så här situation där man tvingas att fatta beslut där där förändring är den enda vägen framåt om man känner så det är ju en del mm. så när är ju den andra delen det är ju mer hur man vill driva klubben framåt över tid eh och det arbetet ehm håller vi ju på med och jag tror att AIK Idag är en klubb där man har möjligheten att liksom rekrytera in en chefstränare bara och inte en hel stab och en hel idé utan AIK har idag sin idé om fysträning och ÖFK har sin idé om en massa saker som är väldigt tydliga hur mm. de fungerar i AIK då blir rollprofilen ganska speciell. Då kan du inte ta in en person som ska förändra värden och spela trebackslinje helt plötsligt för vi har varken spelartrupp eller eller metod för det i AIK eller kanske stöd för det heller. Så att eh vi försöker att att så bygga klubben stark inom de områden som vi tror är viktiga för att ha framgång och sen ska vi välja rätt chefstränare också givetvis eh så det det är ett ständigt pågående arbete så men, men har ni någon nånting på lista på tänkt på det här ersättare för, ja, det... för när det händer så det kommer ju att hända någon dag det vet vi är AIK och vi vet att det kommer att ske en dag ja ja det händer ju om vi vill att det ska hända eh, någonstans är det ju så det kan vi ju bara själva bestämma mm. ehm så länge vi har avtal med en tränare då är ju Ja precis som, men men som, finns som det det den finns den det här. några några inte du behöver inte nämna någon det är inte det utan men för mig har ni liksom en lista på tänkbara nu och om 10 år kanske ni har någon i egna verksamheten som kommer att vara redo om 10 år likna har en skolan i på något sätt. Ja, det skulle jag vilja säga att det finns, det finns nog både kortsiktiga och långsiktiga alternativ. Mm. Eh, sen tycker jag aldrig att de är lika bra som den tränare som är nu om han får all kärlek och allt stöd som han förtjänar för det är därför vi har valt honom. Mm eh för att han är rätt person för jobbet så att han är den bäst lämpade att leda idag eh och förhoppningsvis över tid också. Så att ehm ja, sluter vi upp bakom och ger honom den backningen som han behöver så är jag övertygad om att vi har en långsiktig idé också i det. Jobbar man på något sätt med att få ungdomsverksamheten att har vad ni har kunskap från senior verksamheten. Alltså spelet i den som AIK har idag, ser man till att det allting sker på samma sätt ner i ungdomsledaren egentligen får har tränarna samma spelidé och tankar. Ja, ni skulle ja, de har möjlighet att ha det. Sen är det har vi inte i AIK någon slags nä Ajax manual som togs fram. Jag tror inte på det. Jag tror däremot på på liksom egenskaper som vi prioriterar och som vi stimulerar. Eh vi håller på med ett arbete just nu eh som jag initierade under eh, hösten 2012 eh som vi kallar för AIK identitet där mm. vi har eh, tittat på det är mycket punkter här idag kängen men 37 <laughs> eh, stycken 7 stycken områden totalt sett eh som på något sätt ska prägla AIK:s akademilag i deras sätt att spela. Och via det ska vi då får fram en viss typ av spelare som eh ska generera energi från läktaren eh när de spelar. Så vi ska bli vi håller på och fortsätter till Kenny Payne. Eh ja lite så skulle jag nog vilja säga ehm det han stod ju för ganska många utav de egenskaperna som vi har identifierat är AIK Messi mm. så är det ju eh under den perioden som han var som bäst i AIK. Eh så att det det det jag kan kan du ge bra. kan du ge säg tre stycken egenskaper som som AIK tittar på som är viktiga i i det här. Jag kan säga två egenskaper för att det är två egenskaper som vi kommer att mäta mm. under uh, våren här nu i allt tävlingsspel som vi som vi gör och uh, eh, ni ska få hjälpa mig att ta fram de egenskaperna. Och vi ser vilken AIK publik ni ni står för. Det är en offensiv och en defensiv egenskap. Ehm mm. och utgångspunkten är att man sitter på läktaren och blundar. Och sen ska man gissa vad det är för typ av egenskap eh som precis har påverkat situationen som gör att folk applåderar eller mm. ger skrik någonstans på läktaren. Och det har inte blivit mål. Mm. Det vill säga vilken offensiv egenskap är det som genererar mest energi från läktaren till planen. Defensivt är ju en klockren glidtackling. Ja, tackling helt riktigt ja. ett av tvåret ja. Hitels. Alltså defensivt är det ju något typ av fint eller en tunnel eller liksom när man liksom man gör bort motståndaren ska jag säga det vill jag. Då tror då då i din upplevelse att publiken ger som mest eh så att säga ja. energi tillbaka. Ja, det är ju ja, subjektivt. Ja, alltså det är ju för mig är det ju en motomba fint alla dagar ja, i veckan. Ja, då blir han glad. Ja. Eh, vi har värderat skott högre. Skott för att det också kan producera någon slags målchans och någon slags eh hopp om livet. Mm. Ja. Eh, så där att eh, när när ja, när vi skjuter, blundar, ja. när vi skjuter mot mål så händer det någonting. Det händer mm. någonting i oss och det händer någonting på planen. Så att eh, skott och tackling eh är de två egenskaperna som vi kommer att, att mäta eh och eh försöka någonstans instruera i och akademiskt då och bryta ner lite grann både i träningen och i match så att spelarna ska uppmuntras eh till de här egenskaperna det här är här både i A-truppen som i akademin. Nej, det här är akademiverksamhet. Eh, jag skulle gärna se mer av det här i A-truppen också. Eh, ja, plats skott alltså ja, skott. saknas ja, lite. Ja, kanske vi sköt mycket igår mot jul och nyår sett faktiskt. Men men eh, ja, eh så kan det då vara, men ska vi få fram spelare eh som gör det i A-laget, då måste vi någonstans börja någonstans eh och inte bara köpa in dem utan vi kanske kan producera dem själva. Det tror jag mig. Ska vi, ta en liten paus? vi tar en liten pause. Vi vi er tilbake fra vår lille pause. Jag är väldigt nyfiken, men vi har väl aldrig hoppat väldigt nyfikna på hur hur Björn Väström egentligen skulle vilja att en sportsliga ledargruppen skulle se ut. Jag vet idag har vi ju en modell eh och där vi har ändrat lite. Vi har till och med nya assisterande tränare som också är eh, Sveriges bästa videoanalytiker eh, enligt Björn Väström. Eh och ehm det känns jättepositivt. Jag tror att de flesta känner att det här är kanon. Men eh, jag tänker att det här är nog inte riktigt eh, vi är nog inte riktigt i målen ännu. Var var ser du oss som fem år eller vad vad är din drömbild egentligen i AIK ledarstab? Ja, min drömbild är väl att vi hanterar alla de funktioner som är liksom relevanta för att bli så bra av vi kan bli. Det vill säga få ut all potential av de spelarna som vi har och det är väl det vi försöker organisera oss utifrån nu. Ehm när eh, så att säga när fotbollen började så fanns det tränare och lagledare. Sen byggde man på teamen då vart det tränare, assisterande tränare, lagledare. Sen så tog man in en funktion som heter målvaktstränare. Eh som har man byggt på eh, så att säga teamen med eh, med fystränare och nu är vi framme vid någon slags analys, statistikfunktion i i ledarteamen eh och ja där någonstans eh stannar det nog tills vidare. Ja just nu ja. Mm. Precis. Men om man tittar utåt så finns ju det folk som eller andra klubbar som har betrytt en mycket mer resurser och jag ja. tänker ju att AUK också strävar efter att en dag kanske utveckla sin organisation också. Vad är vad tror du skulle vara nästa steg? Det måste ju ändå finnas någon typ av plan framåt hur man ser. Ja, jag tror att organisatoriskt så tror jag inte att vi eh kan förändra och växa så mycket mer em och få ut så våldsamt mycket mer av truppen. Jag tror att våran nästa stora eh puck är att bygga en riktig anläggning för fotbollsträning och utveckling av fotbollsspelare. Vi har ett fantastiskt fint nere på Kalberg, eh men det är ett ganska lyxigt fotbollsomklädningsrum och ingen vidare träningsanläggning på det sättet som jag bedömer att vi skulle behöva om vi verkligen ska kunna ta nästa steg och också få full eh så att säga, utnyttja potentialen av det teamet som är på plats där nere. Okej. Okay. Så att det vart ett hus istället för för en för en ledare eh det, svar det, på frågan. Ja, okej, okay, så det det huset som är det viktiga är Ja, du nej steg. inte inte själva nej, betongen, men men, men själva innehållet och själva möjligheterna ehm är nog nästa steg för AIK. Sen nästa steg efter det, det är kanske att fylla på huset med ännu fler funktioner, men eh om man ska se det i någon slags en till fem års perspektiv så så skulle jag vilja säga att anläggningen eh kanske är nästa steg att ehm utveckla. Men apropå det så har det ju förts en hel del diskussioner med Solna kommun kring just en ny träningsanläggning och det vet inte om du kan svara på något status kring men Vad är status? Ja, status är att det fortfarande förs eh, positiva diskussioner. Både mm. Solna stad eh, och AEK har eh, en viljeinriktning att göra någonting väldigt bra och eh, framförallt någonting som är bättre än det vi har idag. För att annars så ska vi inte göra det överhuvudtaget. Det är inte mm. nytt kakel i duscharna vi behöver utan vi behöver en, en anläggning som, eh, som vi kan utveckla fotbollsspelare i. Mm det, det var ett utmärkt politiker svar skulle jag säga. <laughs> <laughs> men det, det det pågår diskussioner i alla fall och det ja. det är positivt. Eh men om man kollar lite grann på nya tränaren då Ulf Christiansson eh Sveriges bästa videoanalytiker ska även hålla i pass och så där men om man kollar rent konkret så vad gör Kristoffer Svenska utanom liksom eh, scouta kommande motstånd och även spelare inom Sverige? eh så att han håller koll på den biten men Ulf det är alltså egna spelare som det analyseras liksom. Mm. Men konkret vad vad kollar man på när man sitter och analyserar egna spelare? Ja vad man gör är att man fångar ju allting på film först och främst och sen så bryter man ner det som man vill analysera eh och presentera det i tränarteamet eller också för spelarna så. Så det är ju det det handlar om att man tagga matcherna helt enkelt. Man kan också göra saker och ting i träning ehm där man så att säga förenar eh metodik och teknologi skulle jag vilja säga på ett sätt som gör att det blir mer ehm verkningsgrad av allting som vi gör. Det finns ju uppenbara så att säga fördelar i det också utifrån att vi har ett ehm ett lag som är mångkulturellt, alla pratar inte samma språk och tränarna idag använder svenska som som grund eh grundspråk i alla genomgångar och såna saker. Så att jag tror att det finns små kortsiktiga effekter att göra men även att bryta ner allt ifrån tillslag till fasta till uppflytningar och lagdelar och spelvänningar och positioner och vad du nu vad du nu väljer att att fokusera på har du alla pedagogiska hjälpmedel så borde du rimligtvis ha större möjlighet att lyckas. Mm. Men den här rollen som han har fått nu i AIK är det liknande den rollen som han hade under Lars Lagerbäck i Nigeria. Mm, det kan man säga att det är ehm det, det det är ju den rollen han haft i på förbundet också där han egentligen har har taggat och filmat eh, samtliga landslag eh mm. på alla nivåer eh, och eh, ja han är väldigt eh, bevandrad inom eh, fotbollsteknisk eh, utrustning vilket är en svår kompetens att eh, så att säga köpa in för att det är väldigt få som har den erfarenheten som han har han håller också i all utbildning för kommande Ulf Christianssons. Han höll eller ja, kom han Nej, kommer fortsätta jobba på förbundet eller det göra. är bara AIK som är det nu? Ja, det är bara AIK som är det nu. Men hur hur snabbt tror du att det här kommer ge effekt för AIK:s spel? Ja, beror nog på hur man ser på det så samma dag som vi presenterade så vann vi ju bortom åt jävla. Nej, jag tror <laughs> jag tror att det kanske inte ärbart var Christiansson effekten. Eh, men jag tror att det kommer att ha en del kortsiktiga eh alltså på kort sikt eh, effekter i form av att spelarna får ett, ett nytt sätt eh att ta till sig den informationen som tränarna vill ge dem och det tror jag kan inspirera helt enkelt precis som att man brukar prata om att det är viktigt att få in en ny röst i omklädningsrummet och den typen av klyschor så tror jag att det här är minst lika viktigt det vill säga hur presenterar vi saker och ting hur illustrerar vi saker och ting för våra spelare Eh så det tror jag kommer att ge en en effekt. Det kommer att öka medvetenheten hos spelarna vad de är bra på som lag, individer, lagdel, vänster, högersidor, vad de nu väljer, forwardspar, vad är de bra på, vad behöver de utveckla? Det kommer vi tydligare kunna identifiera med Ulf i tränarteamet. Men han blir ju kan man säga som någon typ av eller individuell tränare kanske på sätt och vis att han identifierar såna saker. Men jag tänker hur fördelningen kommer att vara mellan honom och Alm alltså att om han kommer han att få direktiv från Alm att det är det här som vi vill titta på det, är det här vi vill utveckla eller kommer han är är sin är sin expertis hitta grejer som han säger till alarm det här borde du tänka på att utveckla alltså allt eh, material det blir någon slags bruttomaterial som man tar in och som man har tillgång till och sen mm. är det ju alltid slutna chefstränaren som väljer vilken typ av material han vill visa man bara vill visa vänster hörnet från en match då är det hans beslut mm. för det är han som bestämmer eh, däremot så så är ju Andreas Kloknoga JT vet att Ulf har egen kompetens att också kanske se saker så att det här blir ju ett spel i tränarteamet om vilket utrymme som som ska ge oss åt vilka situationer. Mm. Sen tror jag också att vi kan ha stor nytta av det är ju en det är en tränare med en ganska stor erfarenhet eh, som du pratar om och vi har han varit med i VM, med Lagerbeck och sånt och oavsett hur bra man tycker att Alme är så är det ju trots allt en tränare med ganska kort erfarenhet av just chefs tränarrollen så att jag tror att även även om det är Alme som är chefstränare och ta det sista beslutet så kan man nog nyttja av en tränare som har varit med och vi ganska länge och vi är väldigt stora sammanhang mm. både spelare kan ha nytta ut av det och allmä också och övriga. Vi nämnde lite här utanför pausen så pratade vi just om managerrollen. Eh och där det gäns antydd att det skulle vara övermäktigt för en person att vara både sportchef och tränare. Vad du hade lite då hade lite åsikter, till, åsikter kring det folk som tycker att vi kanske ska ha det i AIK också. Nej men det är klart att man att man kan fundera över det och tycka kring det så är det ju jag har svårt att se att en person som bestämmer över allt och alla på något sätt blir en effektiv väg att gå. Jag tror att det är det är en ganska farlig väg att gå tror jag. Ehm om det det bottnar för mig så bottnar det hela vägen in i 50-procentsregler och allting att vi vi bör vara fler som är med och påverkar saker och ting än en ensam hövding eh, någonstans. Det är givetvis lättare och slunnan fötterna på honom eh och det kanske är också lättare att hylla en person om allting går bra, men jag tror inte riktigt att eh, en verksamhet funkar på det sättet utan jag tror att det är en mängd olika människor som måste göra sina saker på ett bra sätt och då tror jag på ett vis del av delat ansvar eh i ledande befattningar också utan att man pratar om att det är delat ansvar för delat ansvar i sällan något ansvar alls utan mm. ett fördelat ansvar snarare. Eh och det är min erfarenhet att klubbar i Sverige i sålarna mår bäst då. Vi fick prata lite värvningar tycker jag. Ja, absolut. Absolut. Mm. Du, du har ju du har varit ansvarig för eh, en del värvningar till Haga, det var hans våran ansvorg. Du var ju sportchef ett tag då och ansvarig. Du har också skaffat många spelare. Först och främst vill du ju ställa dig mot väggen en gång för alla om eh, Klesio. Mm. Vad hur eh, det egentligen jag berre räcker mig att säga Klesio känner jag. Vad hur tänkte ni? Vi tog hit en spelare på prospel mm. som var helt oerfaren av allt och alla. Eh, och vi skickade hem honom efter 3 månader igen ja. för att han var ingen bra. Nej. Men då hade ni adresserat honom i Brasilien. Ja. Och då där var det liksom centralt. Det skulle bli jag... bra för att ta hit honom igen. Ja, sen sen jag jag ser ju givetvis det humoristiska i det här också. Ehm, sen undrar jag lite grann ibland vad är det för bedömningsgrund som folk har för sina uttalanden. Jag tror att han spelade 10 minuter mot Helsingborg och en halvlek på Göteborg. Mm eh och det kan jag säga att en del andra spelare i AIK som inte heller har gjort så här jätteframstående insatser eh under en enskild halvlek och ett enskilt inhopp så att eh, någon slags nyansering Eh och sen tycker jag att slutdomen är ganska självklart vi skickar hem honom. Vi tyckte inte att han var tillräckligt bra. Nej. Ingen utav oss. Så han var här på ett provspel och ingenting annat. Så att eh, att måla upp honom som någon stor rekrytering, <laughs> det vet jag inte riktigt Nej, vem ja, det, som har gjort. Jag förmöter faktiskt finns bilder på Klesio när han ett ost bågar på Abit av bänken. Det skulle fåna mig mycket. Det är väl ett joki hall som skulle kunna fabricera såna men men jag vet inte. <laughs> men om vi vänder på det då om du då har ju scoutat ett gäng spelare och då varit sportchef och värvat spelare och eh om vi vänder på det och går bort ifrån just ett, ett, ett kletsifall och, och går in på vilken är den bästa spelaren som du har scoutat som du kände direkt att och som dessutom har kommit som du kände att det här det här kommer bli riktigt bra eh det som jag kände direkt det här skulle kunna bli riktigt bra var Ibrahimo. Mm. Det var den spelaren med de tydligaste egenskaperna som är där och då bedömd att det här funkar i AIK från dag 1 och framåt. Sen är resan enormt lång från akrat till Sol. Eh och det händer en massa saker med med människan och fotbollsspelaren som man ska göra den här resan med eh men eh, än så länge så så håller planen vilket jag är glad för. Spelare som både Mohamed Bangora och Tette Bangora var inte i närheten av den känslan när jag såg dem. Det ska jag säga Tette Bangora i Köping i i svensk division 2 fotboll det var jävligt osexigt. Mm. Ja jag håller med dig om i Bremen och jag sen hans första minuter i AIK så kände jag också att det vi pratar både det vi var inne på innan, det är både tacklingar och det är skott och det mm. ja, det han, han har OK-identiteten på något sätt ja, så. Mm. Det känns så och framförallt så igen. Det känns som en sån spelare som man pratar om väldigt ofta i, i allsvenskan som har internationellt. Man ser ett internationellt spel i honom och det och trots den åldern och trots som du säger kommer från en helt annan världsdel och direkt kliver in och eh så där är jag där är jag också sjukt imponerad. Den skriver jag under på sannerligen sannerligen liksom andra värvningar som man som kanske inte får så stor uppmärksamhet men en spelare som Martin Laresson som har gått från superettan till till trots allt A-landslagsuttagning kan känna en viss stolthet över också. Ehm så den typen av lite mer lågmälda värvningar på det sättet är, är ja, det är kul. Milosevic ja, eh även han och liksom de här internrekryterade spelarna i form av Viktor Lumma som jag liksom följt han var fem år uppåt. Ehm det är också någonting. Vi internrekryterar, det är precis samma beslutsprocess där som när vi ska ta en spelare från från andra sidan världen. Så att eh, det finns någon slags stolthet i alla rekryteringar eh så där och jag har kollat lite grann på spelartruppen och eh alla spelare förutom Daniel Törnström och Nils Johansson eh har jag på något sätt varit med och fatta beslut om i dagens mm. trupp. Ehm sen då 2008 när jag jobbade med Ola Andersson i någon slags sportledningsfunktion. Mm. Så att en eh, viss påverkan har jag nog haft på den truppen som står där idag. Både bra och dåligt förstås. Mm. Men om man kollar på just det, här, vi pr du pratar om det tidigare att man är ganska eller beroende men man får lita väldigt mycket på agenter. Eh vi har pratat om det tidigare att AIK har ju 10 spelare i truppen som är eh Patrick Mörkagen eller som Patrick Mörk har eh nästa agent på tur hade väl två. Ja oh, det är en enda leakage som har två sekunder. Hur mycket Jens får inne på det också men kul att höra din bild också liksom att hur mycket hur mycket litar man på liksom agentens man tar givetvis hans åsikt och så men hur mycket hur mycket vill man se spelaren själv och hur mycket Nu har, gissar jag att AIK har ett väldigt bra samarbete med Patrick Mörk. Jag Patrick Mörk har många förtjänster, men bedöma fotbollsspelare skulle jag inte bedöma är hans bästa. Hans eh, förtjänst är egentligen hans nätverk som han har tillgång till. Det vill säga de samarbetskanaler som vi får ut eh, liksom som som vi kan använda oss av när vi vill rekrytera spelare. Det är hans stora förtjänst. Ehm och eh, så att egentligen vad det gäller alla agenter så så försöker vi vara så partiska som möjligt ur ett AIK perspektiv och se spelarna själva. Eh det är därför vi försöker sålla bort såna saker som pro spel. Det det är ingen det är ingen bra sak tillbaka till Kleso igen. Det det är en resa som man ska göra från Sydamerika till Sverige och det händer en massa saker med en spelare som aldrig har varit utomlands kanske eh och det behöver vi bedöma på plats eh huruvida det är möjligt att göra den här resan eller inte och vi kommer att göra felbedömningar igen det är bara och, och det är, det är en del av av sakens natur om man vill träffa rätt någon gång också så måste man liksom försöka hamna såna här den där gränsen som möjligt för vad man har vad man har råd med och chansa på eh för att riktigt riktigt träffa rätt ehm men Agenterna har en viktig roll i så att säga delen där man ska övertyga spelaren och kanske även klubben om att AIK är ett bra alternativ. Men bedömningen det måste vi alltid stå för. Den kan aldrig någon annan göra åt AIK. Men sen är det också att situationen i AIK idag är ju bra. Skulle jag säga sportligt och ekonomiskt så är situationen bra eh om man jämför med andra klubbar som det här är ju en AIK podcast vi ska inte prata så mycket om andra klubbar men i Djurgården till exempel så har man ju något av en ständigt den senaste åren den kris situation där man har dåligt med pengar och där man inte har ett uppbyggt scoutingnät och då på något sätt där har ju AIK också varit eh för inte så väldigt länge sen ja, innan du tillträdde kanske då man och då har man fått ta in provspelare man har fått göra mycket panikgrejer så det är ju det klart det måste ju ändå vara mycket lättare än den situationen. Det är bra att ha ett långsiktigt tänk. Tittar man på andra klubbar som inte har råd med det då får man värva någon känd argentinare på inlådan från Dogge eller liknande så det situationen är bra men det är också för att vi vi mår ju bra i AIK. Jo ja, det är ju förhopptesis eh, någonstans frukten av det jobbet som har gjorts under mm. de här åren som som som då är produkterna det vi ser idag. Mm. Eh så att förhopptesis så har vi gjort rätt saker vilket har lett oss hit men sen så får man ju aldrig somna in och liksom bli trött för det och tycker att bra nu fortsätter vi så här i i fem år till då tror jag att det då tror jag att vi är ute på hal is ehm och det är därför vi har åkt till Argentina igen för att undersöka möjligheter till andra vinklar och och synsätt ehm och att vi inte bara fortsätter att göra det vi hela tiden har gjort eh utan utveckla det på olika sätt så att det, det handlar om att ha en organisation och ledning som hela tiden utmanar sig själva och klubben i i både värderingar och arbetssätt eh man också aldrig någonsin glömmer bort vad det är som som funkar i AIK för det är extremt viktigt. Eh vad apropå ja. Argentina så tror jag att våra lyssnare kommer att bli väldigt arga på som inte vi frågar om mm. det ska dyka upp Ivan Obollo också. Mm, eh det var planen men däremot så kommer vi inte att göra det den här gången för att då dels så, så spelar Ivan en en match som är väldigt väldigt långt borta från Buenos Aires just den här helgen och vi har ett extremt tight program. Mm. Eh däremot så har Ivan varit med och varit referens eh för AIK när Bocka Juniors har tagit referenser på om AIK är en lämplig partner att, att sitta ner med i. Eh så att vi har fortfarande en god relation till Ivan och det kommer vi alltid att ha sen om han någonsin använder återvända i någon slags skepnad till AIK det är svårt att säga idag men men baserat på den relationen vi har så lever hoppet i alla fall. Vi hoppas att vi inte behöver se honom i Elfsborg i alla fall. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte i och för sig heller att han är i den eh situationen i livet att han mm. behöver välja Elfsborg. Nej, det inte så här. Ehm jag vill gå lite till med dig för vi vi har det här så länge så att jag känner att jag försuger ut så mycket som jag kan. Eh jag vet att eller jag har hört någon gång att du tourer så mycket och scoutar mycket i Sverige. Du någonstans att du ser över 300 matcher om året så där. Eh på plats. Vilket är helt otroligt. Eh men samtidigt så tänker jag också då att hur många spelare plockar du in? av alla de scoutresorna. Hur vad får du ut av de här resorna och vad är liksom vad är målet med att se 300 matcher per år när vi inte har värvat så många svenska spelare från Skåne eller eh, Småland eller så där? Nej, det, alltså brutto det är ju någonstans underlaget som du det det kan ju vara så att du tittar på spelare också ut ur ett referensperspektiv. Du väljer mellan mellan in innan producerad spelare och en spelare i Värnamo mm. kanske. Mm. Och då väljer vi Maltevi Samlundholm istället för Jonathan Ring som gick till Kalmar mm. så. Som vi tittade ganska mycket på och som var med oss på något träningsläger tror jag 2011 i vad fan det nu var Turkiet ja. eller något så där. Eh och ja, den typen av värderingar kommer du fram till om du ser spelare matcher och nivåer tillräckligt mycket. Men det handlar om att göra jobbet så. Ehm det är ju tittar vi på på de större klubbarna eh, en AIK som som finns i Europa idag så har ju de ganska stora staber med liksom videoskouter. De ser ju väldigt mycket matcher på på TV-video på det sättet. Vi jobbar inte så mycket så för att jag metodiskt ehm försöker ta också intryck från liksom helheten där spelaren finns och det är väldigt svårt att få känslouttryck på på TV eh och på video. Så att det hänger ihop med om en spelare så att säga har goda möjligheter och lyckas i AIK eller inte hur han reagerar i olika situationer eh live och på plats. Sen tror jag också att det är positivt att man visar upp sig där. Man vet en spelare vet att AIK är intresserade. De har åt fyra gånger och tittat på mig. Det är ingen annan klubb som har gjort det. Det vet jag att um, han som gick till Göteborg ju har pratat det mycket väl om AIK att för att AIK har verkligen visat sitt intresse så var det att titta om om ensor de visste vad de skulle få. Och det måste också kännas som en trygghet för en spelare att går jag till AIK så vet de vad de får och de om de säger att jag kommer vad om jag är nära speltid så är det ju sant. Det är helt riktigt. Jag tror att många gånger så jobbar klubbarna kanske lite för mycket med den enskilda tränarens åsikt om den här spelaren och jag tror att det är en stor utsträckning så ska klubben välja spelare och tränaren ta ut laget. Mm. Jag tror att det är så man ska jobba som klubb om man vill bli framgångsrik över tid och det gör de större klubbarna. Eh vet vi efter att vi har frågat dem. Det det är väldigt mycket så precis som vi pratade ledarteam förut så ska klubben välja hur strukturen i klubben ska se ut och det är inte upp till en enskild tränare som har det som sitt jobb att försöka överleva varje dag som tränare utan. Klubben har en mycket längre livstid än vad den här enskilda tränaren har och därför ska också klubben diktera villkor för både vilka spelare som ska in och vilka funktioner som är viktiga för klubbat. Mm. Men om du får om du får välja fritt här då och du får inte säga typ Cristiano eller Messi, men har du någon sån där kanske en gammal AIK eller vad som helst, men en spelare som du verkligen skulle vilja se i AIK på kort sikt liksom? Förra året så var det ju mycket liksom Eller tidigare, de senaste tre åren Så har det ju varit mycket liksom Henock Henock har verkligen varit en spelare som supportrar Och har velat liksom Han är AIK-are och uppväxt Runt i kring Solna Och har varit liksom på tal, väldigt ja. länge innan det var klart. Och bra rekrytering Riktigt tycker jag. Bra. Den är jag nöjd med. Ja. Även om jag inte var så nöjd när han cykelsparkade in i det här målet nere i Almeria. Jag var faktiskt på plats då. Vilket jag sa att nu blev det dyrt. Ja. Jag. Så att så. <laughs> Men det är, en, det, är ett, det är en bra rekrytering. Skulle jag få välja en spelare idag som jag tror skulle tillföra AIK någonting mot Halmstad så skulle jag ställa upp eh, Mattias Mostram till höger på mittfältet. Ja, det känns ju som en jättemöjlig värvning faktiskt. Och det var ju det var ju, Mattias Mostram just är ju dels har du väl haft honom i ungdomsår va. Eh men sen så även eh, han var ju klar för Kalmar. Allt var underskrivet och klart men av Mattias Mostrams självord så sa han ju att han ångrar sig. Mm. för att han inte vill spela i en röd tröja mot AIK. Jaha. Vad sa hon där? Så så vad jag han, har läst han gick, han gick, men jag ska mig inte tro på allting, allting man, man läser men... också i Molde någon någonstans. Ja. Nej men det det är ju en jättemöjlig värmning och jag, jag, jag känner ju när du har sagt det så kommer vi garanterat att se Mathias Mostrom inom kort i AIK. Nej, det vet jag inte. Han har kontrakt med Molde så det ja, det bestämmer de så att det det vet jag inte men ja på frågan så svarade jag Mattias Moström. Ja mm, det, precis det det bestämmer varit. Molde säger du. Det bestämmer inte AIK utan det är Molde som bestämmer om han hamnar i AIK. Ja det är tre det är det är tre parter som ska bestämma. Vi bestämmer vad vi är beredda att lägga, Molde mm. är beredda, vad de är beredda att släppa för och sen ska ju Mattiasån lön också. Det är klart beroende på vad han fanns på också. Kan det bli affär eller så kan det inte bli affär. Mm. Utan att du ska behöva svara på det så tror jag att vi kan säga att AIK vill och jag tror Mattias vill. Det är jag Men, helt säker på att han vill. Ja. Han menar han twittrar ju om och han följer ju AIK:s matcher. Ja, han är, ju han är född och uppvuxen i Solna så ja. att att han vill avsluta sin karriär någon då i AIK tror jag. Att han till och med kanske runder på själv. Mm. Har det någonsin varit närmare direktbotäng då? Nu I... nu på nu på sista det här direktbotäng till AIK. Nej, inte. Nej. Det var ju det var lite snack i supportledare i alla fall när han skulle lämna Djur. Mm. Ja, Ajo, han har en månadslön så vi kan betala i årslöner i förset. Det är ja. den typen av så att säga spekulationer faller väldigt snabbt. Ja. Det är väldigt lite känslor i den typen av. Ja, det kan av tänka. Avslut. Det är det liksom det handlar ju inte om men, det. Äh, men det är, vi vi frågade Jens också men men Jongudetti nu förstår jag att den är ganska tuff med tanke på vad han gjorde i holländska ligan förra året. Men när han väl var hos BP en sväng eh var det nära då att det var även kunna blivit AIK. Han har ju varit och tränat med oss ett par somrar och så där för att hålla igång eller någon sommar i alla fall. Precis. Nej, inte i den svängen var det inte såna där däremot så när han gick till Feyenoord så var jag och Jens så hälsade på honom i Manchester eh och tittade på honom i E-lagserien där när han spelade mot United tror jag. Ehm och ja, då framförde vi våra önskemål och så där om att vi gärna skulle se John i i AIK på något sätt men då vart det Feynoord istället och eh ja det gick ju. Det är ju inte bra där sen mm. har ju John haft en jävligt brokig karriär sen dess så ja. att, eh, vi får se vad som händer nog. Ja. Det vore något. Mm det vore något. Det vore något men jag tror den prislappen är, är ja, ganska högt lagget är det ingen till möjlig jag. värmning men, men ja. Vi får, vi får se. Ja. Vi får se. Vi får se när Mattias Moström och Jongidetti kommer till AIK. Det vore något. Det vore något. Bra hur det blir. Ja. <laughs> det går på standarddag. Nej men vi känner väl oss ganska nöjda där. Ja eller? för fan, det var verkligen. Tack så hemskt mycket för att du kom Björn. Det var jätteroligt att ha det här. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Vi som har gjort det här idag det är Christoffer Svanomar, ljudjobb gör Lenni Boo, utanför med ljud och klippning har vi Martin Wiklin. Vi har redaktör Joakim Fröberg. Eh och så ska ni inte glömma att följa oss på Twitter, på Radio Rasunda, på Facebook, på Radio Rasunda. Och så ska ni gå in och prenumerera på The Black Shop. Tack så mycket hörrba. Hej hej. Push to start. Yeah. You know what?